Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, wa alam tu lakil. Takfirullah wa alam ila ala sallim. Wa salatu wa salamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin Bunuhkan bela na, dan kami berada di bawah kebenaran. Subhanallah, ilmu yang kami pelajari, Allah mengenal kami. Allah adalah Yang Maha Kuasa. Allah adalah Yang Maha Kuasa. Allah adalah Yang Maha Kuasa. Allah adalah Yang Maha Kuasa. Allah adalah Yang Maha Kuasa. Allah adalah Tuan Imam dan seluruh wajah tak kuasa, tuan tuan guru, para ustaz, para ustazat, tuan tuan haji, manfaat haji, ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sediaan. Alhamdulillah kita ucapkan banyak banyak syukur pada Allah Taala di atas segala kurniaan yang Allah bagi mana kita. Kan? Mudah mudahan dengan ucapan ucapan kalimah kalimah syukur ini. Ia akan menjadikan Allah Ta'ala menambahkan lagi nermat yang dia bagi, terutamanya nermat iman dan nermat islam. Dan Insya Allah hal ini kita akan sambung bagi yang ada utak ini, kitab macam saya hari ini, muka surat enam belah. Bagi yang kitab lain ini mungkin, tapi cari daripada huruf Alif Qaq. <tuh> Kita habis kemarin Alib Ha Hari ini Alib Kho ya, Alib Kho ni dia macam Ha Ha ada titik ko ada titik di atas Dia punya mata dia di atas Ha ada titik ko dia titik di atas Jadi mambang ada tu cik <laughs> pakai tu cik Jumpa ya. lah <laughs> kan? Alib Kho Afsyal Bismillahirrahmanirrahim Qala nabi sallallahu alaihi wasallam akhsha ma fasidu ala ummati kibarul batan wa wimada uh, wa, wa matun wa kasal wa dhaqul yaqin rawahu darukni Daripada Jabir radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akhsha ma fasidu ala ummati Setakut-takut aku daripada Segala bagi yang ditakuti Atas umatku, maknanya benda yang aku mak, Takut bagi umatku, ha, maksudnya gitu. Apa dia? Yang pertama Al-Qibarul al Baton Perut besar perut dia, dia dia ada dua Satu besar perut Satu lagi perut besar Dia lain ya, Besar perutnya lain Perut besar lain Kita hari ini perut besar Haa Maksud daripada besar perut ni ialah banyak makan. Islam tak larang makan tapi makan lebih-lebih sangat -lebih tu Islam tak lagi ya? Yang kedua dia panggil wamida wa naum banyak tidur. Ya? Malah bila makan banyak, banyak tidur. Tengok Nabi tebuk betul dah. Banyak makan dia jadi berat perut Imam Ghazali kata. Antara perkara yang memperberat badan ialah bila perut berat. Sebab itu orang yang tidur dalam kekenyangan susah untuk dia bangun tengah malam melaksanakan qiamullail ataupun bangun malam untuk beribadat kepada Allah. Sebab itulah Islam ini dia dia memang daripada sekian dia merangkumi semua. Sebab kita semua tahu bahawa punca penyakit dia mari daripada perut. Sebab itu orang yang makan berlebihan, eh ha? Dia akan jadi banyak tidur Bila banyak tidur wal kasal Dia jadi malas Ini ha, Nabi cukup bimbang Asal dia Banyak makan Kemudian jadi banyak tidur Lakhir dia jadi malas Dan bila malas Dia akan jadi fil Akan lemah keyakinannya Sebab itu orang yang fikir makan Dia tak duli Orang nak rosak akidah ke Ada usaha nak rosakkan akidah ke yang penting aku makan. Lantaklah apa nak jadi. Ni tengok asal punca masyarakat kita hari ni tak peduli apa yang berlaku sebab masing-masing fikir makan, duk aku bercakap orang lain apa aku cari makan sudahlah, nampak tak? Ni yang Nabi bimbang luk 14 tahun 1400 tahun dulu dah Nabi bimbang penyakit ni. ni. Dia peduli apa orang nak murtad ke? Ha? Dia nak tak peduli apa? Dia kira makan dia. Ya? Apa yang boleh bagi makan dia peduli apa? fitnah ke? Ha, contoh sekian sumpah palsu ke tak duli, janji makan. Sebab apa? Sebab malamat dia makan. Kemudian bila makan, dia jadi tidur saja, tak nak mikir, malas. Kemudian dia jadi malas, maka contoh kesemuncak dia ialah wa dha'f keyakinan dia kepada Islam, keyakinan dia kepada agama akan hilang. Aini ha, dia. Nabi sebut 1400 tahun dulu dah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang kurang makan, banyak puasa. Ya? Maka, dia akan kurang tidur kerana dia memikirkan apa amalan yang dia nak bawa kalau dia mati hari ini. Dia nak mikir. Apa kita nak bawa kalau Allah Ta'ala matikan kita hari ini? Apa kita nak bawa balik ke tempat ini? Orang-orang yang takut pada Allah dia mikir ni. Dia bukan mikir makan. Dia mikir nak bawa balik apa. Kalau Allah tak ala matikan pada hari ini. Malas. Dia hanya berbuat sesuatu untuk dia. Cuba tanya dia. Lincoln pernah sebut mereka. Jangan tanya apa mereka bagi ke Hang. Hang kena fikir apa Hang bagi ke mereka. Patut kita kena tanya. Apa kita sumbang untuk Islam? Ha, selama hari ini kita hidup 7, 80, 5, 60 tahun dah Apa sumbangan kita untuk Perkembangan, untuk pembangunan Untuk menyemarakkan umat Islam kepada menghayati agama ha, Ini ini yang patut kita tanya Sebab itu hadis ni kata Nabi cukup takut bila orang hanya fikir makan Dia jadi hidup dia untuk makan Bukan makan untuk hidup ha, ya? Jadi kesimpulannya apa dia maksudnya sini? Kurangkan makan kita. Makna kurang makan bukan sekalian-sekaliannya. Jangan hidup kita hanya fikir makan saja. Fikir sama agama. Fikir sama nasib umat Islam. Fikir sama apa yang telah berlaku di sekeliling. Maka tak mungkin manusia ini akan mampu berfikir kalau perut dia kenyap. Sebab tu Nabi suruh lapak. Tanya budak-budak takhid. Tanya apa Imam. Sekalian. Budak nak hati Quran ini dia bukan bubur jamu 24 jam makan. Dia bagi lapak-lapak ni baru otak cegah sikit Nak Dia kena lapak mengatuk Ngaji koran tak adik Bismillahirrahmanirrahim Tak saya tanya budak-budak tahbih tu Nak kita habiskan lah surah Yasin. Jadi Kesimpulannya Nabi kata Aku tukuk takuk ni Yang manusia hanya fikir makan Hanya dia fikir tidur saja. Akhirnya dia malah untuk nak fikir masalah Ummah. Sedangkan kita tengok Nabi pernah puji Sayyidina Ummah. Nabi pernah puji Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia sentiasa memikirkan tentang Ummah. Hatta Nabi sendiri pun. Ha? Bila dia turun ayat-ayat daripada surah Hud. Yang bila orang tanya dia. Wahai Rasulullah apakah kamu berubah? Nabi kata sebab aku berubah ni sebab surah ni surah ni. Sebab surah ni bercerita tentang kiamat. Bercerita tentang dia sendiri akan ditanya oleh Allah Nanti dia mikir Jadi sebab itu Marilah sama-sama kita Jangan meletakkan makan itu Sebagai matlamat kita Bukan Makan bukan matlamat kita Kita perlu kepada makan Tetapi makan jangan jadikan matlamat Kerana bila makan jadi matlamat Manusia akan lemah keyakinan dia kepada Allah Akhirnya timbul apa? Ini kalau Islam retah kita makan ubi kayu Kenapa? Sebab apa? Dia mikir makan. Eh, ubi kayu pun lah. Tak ada apa nak makan apa. Apa cari mana ubi kayu? Kayu ubi aja. Ubi kayu tak ada lah. Ni, ni kalau Islam ni. Kalau Islam dia mentadbir, memerintah ni. Kita nak tak maju ni. Tak boleh makan ke? Cukup ke makan. apa Sebab apa? Matlamat dia makan. Dia bukan kira nasib akidah anak dia. dah tak berdua. Biar rosak anak akidah tak apa. Janji boleh Makan ni ya nabi nabi letak kebimbangan dia akhsha ma khashitu ala apa yang paling aku takut benda ni berlaku pada umat aku Ini dia baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adamaqtarada takun min ab'adinnas wa jtanib ma harram Allah alayhi takun min awra'annas Ward bima Qasam Allah min agna nafs. Rawahul Abi Adni an Abi Masood radhiyallahu anh. Hendaklah kamu tunaikan yang mana diperdutkan oleh Tuhan kepadamu, dengan demikian jadilah kamu seibat seibadat ibadat manusia. Dan hendaklah kamu jauhkan yang mana diharamkan atas kamu oleh Allah Taala, maka jadilah kamu seorang manusia. Dan hendaklah engkau redha rezeki yang mana sudah untuk bagi kamu. Jadilah engkau sekaya-kaya manusia. Ni Allah Nabi nak terang bagaimana kita nak mencapai suatu tahap. Yaitu tahap apa? Tahap seorang hamba yang sebenar-benar hamba. Nabi kata, apa dia Syaratnya Kamu tunai apa yang Allah fardukan pada kamu. Tunai sebaik-baik mungkin apa yang Allah fardu. Ya. Maka maka kamu jadilah seibadat ibadat manusia. Kamulah orang yang dipanggil seibadat ibadat manusia, orang yang buat wajib, ah, ha, ya? yang memenuhi kan keperluan ini. Dan jadilah kamu jauhkan yang mana haram, yang mana Allah haram jauhkan. Maka kamu akan jadi seorang manusia. Maknanya kalau tak tak jauh yang haram, kamu bukan manusia. Maknanya bila tak manusia, manusia lawan dia apa? Menatap. Jadi Nabi kata Kalau kamu tinggalkan apa yang Allah haram Baru kamu jadi orang Kalau kamu tak tinggalkan apa yang Allah haram Kamu tak orang Bila tak orang Kita tahu sendiri Nama tak? Ha, jin pun orang juga Jadi tak ada jin dia jadi datang nah, ha, Jadi Sebab tu jin, jin tu orang Itu pun ada orang nama jin ha, Jadi Makna nak sebut kalau kamu nak jadi orang, tinggalkan yang haram. Nak jadi seibadah-ibadah manusia, Lakukan ibadah ya dengan sebaik mungkin. Sebab itulah ibu-ibu sekalian kita tengok. Kita ni, umat Nabi SAW ni, Dia jadi umat yang cukup istimewa lah. Tukuh istimewa. Sebab amalan-amalan yang Allah suruh kat kita ni, Suma pada kadar minima. Dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Baik, sebagai contohlah. lah. Lalu kita duduk dengar hadis. Nabi kata apa dia? Nabi kata, solat jamaah akhdal ataupun tafdulu. Min salatil paz. Lebih utama, lebih akhdal daripada solat seorang diri. Dengan ada satu hadis kata 25, ada satu hadis kata 27. Dua-dua daripada Sahih Bukhari. Apa yang kita faham? Solat itu fardu kan? Fardu. Solat lima waktu itu fardu. Makna buat sungguh fardu. ni buat yang terbaik dalam kefarduan itu. Bukan sekadar lepas saja. Bukan semayang, semayang tak. Buat yang terbaik. Sebab ini kerja utama kita. Yang lain itu sampingan saja. Utama kita ialah apa yang difardukan oleh Allah. Macam kita kerja lah. Kerja kita ni posmen. Postman. Nampak? tu kerja kita. Postman ni dia hantar surat. tu kerja dia. Itu kerja utama. Jangan duk belilah ukut lain dulu. Selesai habis surat, baru nak buat kerja lain. Ni dia buat kerja lain dulu, kait buah nyok apa. Hujung dan dekat nak malam, baru pergi hantar surat. Ni tak kenal. Postman maknanya, apa dah? Lelaki pos. yang hantar surat tak kira lah pos laju ke pos lambat lah. ke. Satu kerja dia. Jadi kerja utama dia macam tulah bukan? Ha, okey. Kerja dia guru. Guru kerja dia guru lah. Ni selamat hari cikgu. Ni letih jawab ni hantar mesej. Selamat hari guru katanya. Saya bukan guru, saya selamat hari ustaz. Baik. Ha, baik. Jadi, jadi guru tukar utama dia apa? mendidik ni kerja utama dia bukan pergi direct selling <guluh> kerja utama dia mendidik dah habis waktu sekolah apa siap habis kan ha, baru direct selling dia selling direct ke apa tak lah. kerja utama buat yang terbaik pada kerja utama macam tu juga solat bukan lepas saja buat yang terbaik terbaik dalam solat daripada jamaah tapi apa yang kita faham 25-27 ni apa dia kita dah faham hadis lalu lah lalu ni pula apa yang kita dah faham bila sebut 25 27 pahala darajah Nabi sebut darajah bukan pahala darajah darajah ni bukan pahala kenapa pahala bukan darajah orang Melayu bagi darajah kan darajah 1 darajah 2 dulu masa kita sekolah dulu lah ni tahun satu, tahun 2 kan dulu darajah 1 darajah 1 darajah 2 tu bukan pahala tu tengkat darjah dua besar ke penjadian tu darjah tiga besar lagi penjadian dua bukan pahala macam bila sultan ke agung ke yang petuan negeri ke sambut hari lahir dia dia ada majlis apa penganugerahan darjah kebesaran eh darjah kebesaran yang Raja bagi ni bukan pahala tu sebab penyamun pun dapat bukan pahala tu yang agung bagi sultan bagi tu bukan bukan pahala darjat tu apa dia dia panggil pingat sebab itu kalau kita tengok Imam Al Hafiz Ibnu Hajar ataupun juga dengan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ketika dia hulan dia hurai ayat apa tu hadis ini dia kata yang maksud 25 27 tu bukan pahala kita nak kira pahala Semayang sorak, satu Semayang jemaah, dua puluh tujuh Dua puluh tujuh tolak satu, dua puluh enam Tikitnya different Pergi Mekah, cover <laughs> Ya Allah, semayang mesti haram berapa? Teribu, pahala Tidak-tidak dua puluh enam, tu tersekeliling sepuluh, sepuluh hari baru, dua ratus enam puluh Pahala Satu waktu saja dekat Mekah Itu sebab dia balik Mari pada Umrah, balik Mekah Dia tak pergi semayang, lah. cukup dah dia lebih pahala. Ah ini kesilapan bila dia kira tak ikut betul eh. Sebab itu nanti-nanti nak sebut begini. Imam Ibn, Ibn Hajar kata. Bukan pahala dia kata. Maksud daripada darajah itu ialah. Anugerah. Tingkat. Derajat. Kedudukan. Yang Allah nak bagi kepada orang yang. Solat berjamah. Tengok. ibnu Hajar kata apa. Dia kata dia senaraikan 27 perkara, saya sebut sini saya sebut sekali ini imbas lah, lain tahun kita sembang pertama dia kata, darjat macam kita kan, dapat darjat okay, darjat kan banyak DMN BJK, JKR, SRP nampak, dia punya pingat setiap pingat tu dia ada keistimewaannya, ada pingat membawa gelaran Datuk eh? asalnya dulu dia tak ada apa-apa, dapat pingat, dia dapat gelaran, bertukar nama dia, dulu Dolak, sekarang ni Datuk Dolak, tuan-tuan macam itulah. Jahat 27 dari ni. Tuan, tuan bayangkan 27 pingat. Penuh baju ni. Nak gantung kat mana? Kat daya. Darjat yang membawa gelaran Datuk Seri. Nampak? Darjat yang membawa gelaran Tan Sri, Nampak? Darjat yang membawa gelaran Tiang Seri. Nampak? Nampak? Jadi, Nas. Nak sebut sini, dia dapat 27. Okey, Yang pertama dia kata ialah Kelebihan darjat yang pertama Pingat ini Nama pingat ini Pingat menyahut seruan azan pingat dia. Menyahut seruan azan ni bukan 25 Bukan 27 dapat ni Kita tengok beberapa hadis dia bawa mai sini Baik. Pertama sekali kita tengok Nabi SAW dia satu hari dia duduk dengan sahabat dia, maka dia kata malam tadi aku Allah malam tadi aku jumpa dengan Allah Taala dia. Kata. Jadi ini Mas'ud kata, bermakna dia mimpi lah tu. Nabi bermimpi. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tanya dengan Nabi. Dia kata wahai Muhammad, han tahu dah. Apa amalan yang menyebabkan malaikat ni bertelingkah nak tulis kebaikan. Kebaikan kamu. Bukan kelahi, bukan selayu dadah, bukan kelahi. Maknanya biar aku tulis, biar aku tulis. Makna berebut nak tulis. Ah, ha, bukan bukan kelahi sampai gaduh dah. Maknanya biar aku tulis, biar aku tulis. Kerana apa? Memuliakan kita. Macam orang masuk-masuk datangkan pakak-pakak nak bawa beg, nampak tak? Sebab apa? Sebab nak memuliakan tu Nah, tapi Malaikat ni tak boleh Saya buat beg tu bolehlah. Jadi, berebut ni Biar aku tulis, biar aku tulis, biar aku tulis Nabi kata, aku tak tahu Kamu lebih tahu, kata Nabi Allah tanya kali kedua pada aku Nabi kata, tahu nak ni Wahai Muhammad Dia kata, aku tak tahu dia Kedua, bila Allah taala kata, tahu nak Nabi kata, aku tahu Apa dia? Al-Kafara Jadi, apa dia? Yang pertama dia Yang pertama ialah bila seorang laki-laki Dia pergi solat Solat di masjid subuh Lalu duduk dia sampai terbit matahari Duduk kat masjid tadi Sampai terbit matahari Orang ini Nabi kata Malaikat bertelingkah nak tulik Amal baik bagi dia nah, Orang kumpulan macam mana pula Kami duduk di rumah Masa apa? Masa macam mana pula anak kami lah, ni. Baik, jadi inilah ulama mari ulama ni ni duduk bahas ulama ni, kan? Ya. Ah ha, dia kata bagi orang perempuan, ya kalau dia semayang di rumah, seelok elok mungkinnya dia duduk di tempat dia semayang itu. Sehinggalah matahari terbenam, bukan sambil goreng mi dah. Dia duduk situ berzikir dia bukan layanlah. Ni duduk tepi tianglah, ha jadi. Nah, sampai esok malam pun tak dia apa. Sampai terbit matahari, dia kata, ni matahari, ni, maklekat bertelingkah, dia kata, tulis. tu satu. Yang keduanya, ialah orang yang berjalan ke masjid. Jadi, maksud seruan azan, tadi pingat, yang nama pingat tadi, pingat seruan azan, eh. Yang membawa gelaran dia. Pingat ni, nama dia, pingat seruan azan. Darjat pertama. Ada 26 pingat yang nak sebut ni. Jadi, maksud seruan azani dua. Satu, menyambut seruan azan. Yang Bilal azan Allahu Akbar kita sambut. Sebagaimana Nabi kata. Nabi kata, barang siapa yang mendengar azan muazzin azan. Lalu dia jawab azan tadi. Allahu Akbar jawab Allahu Akbar. Kemudian, yang kedua dia selawat kepadaku. Lepas habis la ilaha illallah kita jawab la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kita doa. Jadi siapa yang jawab azan kemudian dia selawat ke aku kemudian dia teruskan dengan doa wasilah. Doa lepas azan itulah hak anak-anak kita apa itu. Kita tak apa nak apa sangat orang kan angkat, angkat. Nah. Yang tahu tak baca pendek sangat sekejap. Lepas la ilaha illallah. Eh aku. ni aku ni kena reti kat baca tak se secepat itu ni baca apa ni ha, kalau tak angkat tak ke orang kata apa punya budak ni Fahazan, tak doa angkat Masya Allah jadi siapa yang jawab azan kemudian dia ucap selawat kat ke aku kemudian dia doakan doa wasilah apa Nabi kata wajib baginya mendapat syafaat aku. eh ini bukan 26 pahala ini wajib dapat syafaat ni bukan 26 yang macam kita terklet tu sebab itu kalau kita tarulah ganjaran ni merangkak kita mari ajaabah tuan-tuan merangkak tapi dah bila kita kira 27 tolak 1 25 tolak 1 24 26 ini sikit punya tu, sebab kita tak apa nak mari solat jemaah nama nak itu maksud seruan azan iaitu menjawab azan. yang kedua ialah menyahut panggilan azan tu yakni pergi solat kat tadi ni berjalan kaki ke masjid nampak tak bila kita berjalan kaki di masjid maklisah bergebuk nak tulis biar aku tulis biar aku tulis biar aku tulis lalu orang tanya kami nak naik kenderaan ni macam mana nak contoh sini bapak nak. mana Abang Zul Abang Zul dekat jalan kaki jadi maknanya, hak hadut tiga orang jadi macam mana ni? Ada dua pendapat kat sini. Pendapat pertama, yang pakai zahir hadis. Dia pakai zahir, dia tak takwil, dia tak taksir kot lain. Nabi kata berjalan, jalan lah. Tak masuk naik kenderaan. Sebab kalau kalau naik kenderaan, Nabi sebutlah unta kuda, kardai, apa sebagainya. Dulu ada benda tu kan? Nabi sebut jalan kaki. Maka jalan kaki. Dan pendapat yang kedua, termasuk mengindrai kenderaan. Jadi macam ada dua ni? Nak pakai yang satu ni? Nak saja. Kan? Maknanya kalau ada dua siapa-siapa hak rumah dia dekat, dia dalam kaki lah. Ya? Hak rumah jauh. Hak, kalau kalau dia berjalan kaki, dia tolak lepas masuk zuhur sampai sini, eh zuhur, eh esu. Maka eloklah dia naik kenderaan. Nampak tak? Jadi hak dekat-dekat kot lerah ni, orang kena mengikut kot lerah. Kot lerah ni kot dekat-dekat ni kan? Jalanlah kaki. Nampak tak? Nampak tak? Nampak Ini tanda sekalian Matlekat bertelingkah Maknanya mulianya manusia ini Kalau ini kita tengok Dia bukan 26 pahala Yang macam kita faham 34 tahun 10 tahun dulu ni Tapi untuk pingat pertama Saja apa dapat? Yang pertama Wajib dapat syafaat Yang kedua seluruh Matlekat memuliakan orang Yang berjalan kaki ke masjid Di atas darjat pingat pertama Yang nama dia Pingat menyahut seruan azan. Pingat yang kedua. tu Tadi pingat pertama baru ni. Ni 27 pingat ni. Nampak nentak mana? Penuh baju ni tadi. Baik. Pingat yang kedua. Iaitu disebut. Iaitu pingat. Nama dia pingat bersegera datang ke masjid bergegra datang ke masjid. Ha, tengok apa nabi kata. Nabi kata, bila seorang azan, bila muazin azan, maka tidak sempurna solat seseorang sehinggalah dia pergi ke masjid melainkan dengan uzur. Selalu keluar hadis dalam TB3. Dia temeh eh kan? makna terjemahan hadis bibi 1 pun kadang-kadang keluar bibi 3 pun kadang-kadang bibi 9 pun ada keluar juga. Jadi maknanya dia bersegera ke masjid. Ha, sebab itu Nabi pernah ditanya, ayy al ya Rasulullah? Apa amalan yang paling afdalah ya Rasulullah? Nabi kata solat pada waktunya. Solat pada waktunya ini iaitu solat di awal waktu dan kebanyakan solat di awal waktu hanya berlaku di masjid. Tak tolak kok masjid ni sembahyang hujung waktu. Dekat nak maghrib baru sembahyang Asar. Dekat nak Isyak baru sembahyang Maghrib, dekat nak Subuh baru sembahyang Isyak. Ni tak berlaku tuan-tuan. Jadi pingat yang kedua ini dapat apa? Dapat membawa gelaran orang ini telah beramal dengan sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan bukan 26 26 markah tuan-tuan. Kalau markah penuh, sebaik-baik markah terhatihan kan? Kalau Nabi kata sebaik-baik amal ialah solat pada waktunya, maka solat waktunya ini bukan 26 markah. 26 markah tu tak lulih tuan-tuan. Tapi, makna di sini ialah 20 apa tu? darjat yang, yang terbaik pastinya markah yang amal tertinggi. Yang ketiga, Kelebihan yang dapat orang solat berjamaah ini Ialah dia dapat berdoa ketika masuk masjid Baik, Kita tengok apa kelebihan Orang yang berdoa masuk ke dalam masjid ni ha, Tengok contoh sekeliling Pertama kita tengok bila kita tak mari masjid maknanya tak berdoa lah masjid kan kan orang masuk rumah pun doa masjid masuk masjid doa rumah Dah maknanya dia dapat doa, jadi ingat apabila seseorang berdoa ketika masuk dan keluar masjid maklakat akan mengiringinya masa dia masuk, maklakat duduk dengan dia ni sampai dia keluar bila dia keluar, maklakat akan iringi dia sampai ke rumah ini bukan 26 pahala ni Bukan 26 pahala ni Kan Nabi kata Bila kita keluar daripada masjid Malaikat akan iringi kita Sampai ke rumah Melainkan bila kita Lakukan sesuatu yang bertentangan Dengan syarat Waktu keluar-keluar masjid Kita bawa-bawa malaikat dekat tu Dia tak hantar rumah dia Dia pening dia keluar-keluar. Dia merokoklah masjid. Dia tak boleh kan. Ya? Ha, dia keluar pun Takat tu kat ya? tengah tu. Tak tahan lah. Dan-dan merokok maklaikat situ, Dia, dia maklaikat ni dia pening. Dia asap-asap tu. Tak boleh. Jadi dia takat tu lah. Ya? Tapi kalau selagi mana kita tak buat benda yang syubaha. Benda yang dilarang. Ugama maklaikat akan iring kita. Sehingga sampai ke rumah. Dan dia akan duduk di rumah. Sehingga kita keluar daripada rumah untuk kebesukan hari. Allah, Allah. Ini bukan 26 pahala tuan-tuan. Ini pingat yang bersegera dia apa tu membaca doa ketiga masuk dalam masjid. Ah, ha, tengok. Kemudian pingat yang nombor 5 keempat, ah yang keempat yang ketiga tadi pedalam ke masjid Yang kelima ialah dia akan dapat solat tahiyatul masjid setelah dia memasuki masjid landasan. Ha. Ah. Saya tengok. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa kelebihan orang yang solat tahiyatul masjid? Ni pingat, nama pingat ni pingat tahiyatul masjid. Tak mungkin kita buat tahiyatul masjid kat rumah kita. Bukan tak sihat ni. Hendak. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis atta yusalli rak'atain Apabila seorang kamu masuk ke dalam masjid maka jangan dia duduk sehinggalah dia terlebih dahulu solat sunat tahiyatul masjid dua rakaat Maknanya orang yang buat tahiyatul masjid ni dia telah melaksanakan Sunnah Nabi SAW Melaksanakan sunnah Nabi Bukan 25 pahala kita dapat Bukan Tapi kalau kita solat di rumah Kita tak mungkin dapat untuk Solat tahiyatul masjid ini Tak mungkin dapat ya? ha. Kemudian Kita dapat beraktiqaf dalam masjid Tengok apa kelebihan orang yang beriktikaf. Ini pingat yang kelima lagi, ni bukan keenam lagi. Baik tengok satu hadis Nabi. Saya ambil satu, dia banyak buat hadis. Daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ahadukum ma qada qa yantzirus solah fi solatin ma lam yuhdis tad'u lahul al malaikat, Allahum maghfir lahu, Allahu Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya siapa saja di kalangan kamu yang duduk dalam masjid Kerana menunggu mendirikan solat berjamah Yalah bila kita masuk tayang masjid Kita nak semalam jamah Nak tunggu tadi ni Bila tunggu tu kita Orang panggil aktikah e Maka dia akan Maka dia akan dikira sebagai orang yang sedang melakukan solat selama mana Dia tidak berhadas Dia duduk dalam masjid tadi ni Kalau duduk nak tunggu ikhamah tu sampai setengah jam setengah jam itulah dia dikira sebagai bersolat ataupun beribadah sebab itu tuan-tuan saya pernah sebut kat sini dulu ni dia orang Melayu punya style ya? orang Melayu punya style dia orang Melayu ni dia lain sekali dia banyak juga yang kontra dengan Islam ni contohnya hari Jumaat ni hari Jumaat ni orang, orang nabi kata Jumaat ni hari yang banyak kelebihan amalan dilipat ganda pahala ada pula amalan khusus tapi orang Melayu kata hari Jumaat ni hantu keluar. Titik. Uh, kau dekat dekat nak cerita filem kan. Eh kau jangan cakap tak pasal yu. Ini hari Jumaat. Tu uh, takut. Nabi kata hari Jumaat ni malam amalan malam yang baik hari yang baik kan sayyidul ayyam apa? Orang Melayu kata hantu keluar. Pastu dia pula pukul 12 malam pula tu. Weh, pukul 12 malam hantu keluar Sebab apa pukul 12 malam baru hantu nak keluar Kalau betul dia hantu Kenapa pukul 12? Pukul 9 tak ada keluar Boleh keluar dia kan Tapi kenapa dia keluar pukul 12 Sebab pukul 9 kita dia hantu Jadi dia pun takut dengan kita Kita turut pada hantu lagi kan? ha, Jadi Hari Jumaat eh, betul, Orang Melayu kita Bila dia mari masbuk Saya lah. ha, tengok parti kadang-kadang ni bila dia masbuk tu imam tengah sujud ke tahiyat ke dia tak terus sembahyang dia tunggu imam bangun. Ni budaya orang Melayu. Bukan budaya Islam ini. Dia beza budaya Islam budaya Melayu lain. Budaya Islam kalau kita nak sumpah kita tiga orang tuduh orang, ha? tiga-tiga kena sumpah tak boleh wakil. <laughs> Tapi Melayu dia boleh wakil, tiga orang tuduh aku wakil kah. Hak dua ni sekedit, hak seorang tu tak apa sihat Hang tuduh tiga orang Tiga-tiga kena sumpah kalau betul nak sumpah lah Bukan? Mana boleh wakil-wakil Tentang sekian. Nak sumpah nak menikah, nak boleh wakil-wakil Hang tuduh-wakil aku menikah Masya Allah ha, Tapi dia Melayu kan, jadi lain sikit lah Islam dia tak macam tu Baik, jadi Patutnya bila bila imam tadi ni, kita masuk-masuk imam tengah sujud. Angkat takbir, terui sujud. Sebab apa? Okay. Satu saat berada dalam solat, jauh lebih baik daripada ribuan jam berada di luar solat. Kenapa nak tunggu sampai imam bangun kiam baru kita nak angkat takbir? Kenapa tak turut? Contohnya, imam sujud pertama. Nak boleh imam bangun tu lebih kurang dua minit dua minit itu tuan-tuan kalau kita terus sujud kita telah berada dalam solat jauh lebih baik satu saat dalam solat jauh lebih baik daripada ribu saat di luar semayang maka kenapa kita tak abut angkat takbir. kalau imam sujud, sujud kalau imam rokok, rokok kalau imam sedang tahiyat, tunggu tahiyat tak payah tunggu bangun ni kita tunggu bangun duduk, digedi, digedi, digedi tuan Ah, ha. imam kiam bangun tu banyak kali pula tak sebab pihak pula aini ha ya patut kita faham ini buanglah nak. sebab apa ni tengok Nabi kata. kita duduk itu dalam solat ni kita menunggu waktu solat 15 minit 20 minit sini 10 minit 15 minit kalau subuh dah 10 minit waktu lain 10 minit itu Allah kira kita sedang bersolat bukan 25 apa dah tuan bukan 27 26, bukan 26 ha. ah satu yang kedua sementara para malaikat pula ha tadul malaikat sementara para malaikat yang tidak dinyatakan jumlahnya ulama mengatakan semua malaikat yang ada bukan malaikat 44 lebih daripada tu orang Melayu kan malaikat 44 nah ha. dia sebab dia sama dia kan malaikat lalu tu masa kita mengubat dengar mengatakan orang setiba dia malaikat malkubah kan? dan dia lima akhir sama ingat kan? mengumpat tak lumpatkan nama. Oh, okay. Jadi maksud di sini malaikat bukan satu bukan dua. Maksud di sini semendar tad'u, malak, tadu lahu mala' tad'u lahum malaika. Malaikat itu jamak. Digunakan apa panggil kalimah jamak bukan malaq apa tu? Malaikat tetapi malaika. Maka apa maknanya? Seluruh malaikat yang ada. Banyak mana? Wallahu'alam. Ketika kita duduk menunggu waktu solat di masjid. Apa doa malaikat? Allahumma fillah. Ya Allah tolong kau ampun orang ini. Allahu Ya Allah tolong kau sayang orang ini. Tuan-tuan, bukan satu malaikat. Kalau ini kita fikir, bukan 26 pahala yang macam kita faham. Bukan 27 pahala yang macam kita faham. Tetapi doa malaikat yang tak terhingga. Dan kita kena ingat. Bahawa malaikat ini. Doanya tak ditolak oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Padahal. Kalau kita tahu pahala macam ni. ni baru nombor 5. Ni, ada 22 lagi. Lain tahun kita sembangkan. Jadi. Jadi kalau orang perempuan kemarin masjid seorang, dia dapat agak ni lah. Walaupun dia rumah lebih abdol bagi dia. Tapi kalau dia mari pun dia akan dikira juga. Jadi bermakna. Satu lagi saya nak bawa ni. Contoh sekalian. Bahawa Nabi telah bersabda. Siapa dari kalangan kamu dihitung sentiasa berada dalam solat. Selama mana solat yang menghalang dirinya daripada meninggalkan tempat duduknya. Bagi menunaikan hajatnya. Tidak ada yang menghalang dirinya untuk kembali kepada keluarganya selepas solat yang pertama melainkan solat yang berikutnya diberi pahala sampai solat berikutnya. Ah ha, tuan tersilap. Baik. Satu lagi. Para malaikat berselawat ke atas siapa sahaja dari kalangan kamu yang selama-mana dia berurusan berada di tempat solat yang dia solat. Makna tadi sebelum solat Ni dia lepas solat dia duduk lagi. Berzikir kah? Berdoa kah? Lepas dia solat tadi. Huh? Apa dia dapat? Para malaikat akan mendoakan untuknya dengan ucapan. Apa ucapannya? Allahumma gfirlahu, Allahumma rhammu. Dia sama-sama. Jadi, pingat yang kelima ini. Iaitu dinamakan pingat solat sahayatul masjid. Yang kemudian diikuti dengan aktifah. Maka dia dapat apa? Yang pertama Dia dikira Selama mana dia menunggu Waktu solat tadi Mendapat pahala solat Sepanjang waktu dia menunggu Yang kedua Seluruh para malaikat Mendoakan Kepada dia dengan Ya Allah Ampunkan dia Dan kasihanilah dia Maknanya Tuan-tuan sekalian Inilah yang Nabi maksudkan Daripada Tunaikanlah pardu Kamu menjadi sebagai se manusia maka dalam melaksanakan solat apa tu keperluan bukan sekadar lepas batuk di tangga tetapi mesti buat yang terbaik kerana itulah sebab Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini ha? jadi kita berhenti dekat tu jom semua insya bulan depan kita sambung balik insya-Allah nah kan? ha hari ni bulan 16 haribuku Nah, jadi, wabilahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh